Мальдіви рай для аквалангістів, а для тих, хто ще не звикнувся на цьому модному хобі, у готелі дають ласти з маскою та трубкою. Тому англійські туристи зазвичай перебувають або під водою, або на поверхні води спинами вгору, немов тюлені. Вони годинами лежать та спостерігають за картиною, рівною якій не зніме жоден Спілберг. Сонце тут біля екватору, пекуче, тому туристи плавають у футболках Інакше за півгодини такого спостереження легко перетворююся на пацієнта опікового центру. Поспостерігавши за рибками під ногами та різнокольоровими спинами з дихальними трубками, які окупували зовнішній край рифу, я вирішив, що нема нічого поганого у тому, щоб приєднатися до риб'ячого шоу. Стіни дайвінг-центру прикрашали величезні стенди з фотографіями. Так само, як у нас колись вивішували портрети членів ЦК КПРС, тут вшановували риб. Кожна була сфотографована в профіль та підписана кількома мовами. Оце рифова акула, а це плямистий скат, а це білий скат, це манта. Я розглядав безкінечні ради Рибного полібюро і дивувався. Невже вони всі вміщаються у тутешній воді? І невже можна хоч когось із них запам'ятати? «Може, краще було б розташувати ці плакати під водою?» Вдягнувши на себе футболку та намастивши шию кремом, я пірнув у теплий океан і обережно поплив до рифу. Попереду маячила рибка у помаранчево-чорну смужечку, чимось схожа на професора в окулярах. Вона приклеїлася до мене ще на мілені і тепер трималася прямо по курсу. «Я пришвидшився?» «Вона теж». «Я зупинився?» «Вона почекала». «Цікавий компаньйон?» Хай буде. А на краю рифу вирувало життя. Якщо під час піших прогулянок по міленій мені здавалося, що я гуляю серед акваріуму, то тут, біля урвища, яке опускалося донизу на тисячі метрів, складалося враження, що ти плаваєш у юшці. Неймовірна кількість риб, неймовірних кольорів та усіх можливих розмірів. Іноді вони утворювали переді мною завісу, аж через неї неможливо було розрізнити напрямок руху. Заблукати серед риб. От як це називається. Я відплив трохи далі, щоб під животом постійно мати край рифу. Так легше зорієнтуватися. Сріблясті, пістряві, перламутрові, смугасті, плямисті тіла снували просто таки перед самим носом. Я кілька разів намагався торкнутися найбільш нахабних, але дзузьки. Косяк якимось неймовірним рухом вигинався перед рукою, немов єдиний організм. Коралові квіти розквітали під ногами, і океанська худоба ретельно паслася на них, збираючи усіляку дрібноту, що живе між пелюсток. І рибне пасовисько продовжувалося і вглиб. Я змінив курс так, щоб можна було його оглянути, та побачив стіну з коралів, яка опускалася майже вертикально. На ній паслися інші риби, більші за розміром, але менш яскраві, а можливо вони здавалися такими через те, що були далеко. Там таки, на різних рівнях стіни, висіли аквалангісти у своїх скафандрах, нагадуючи знімальний майданчик дивного фантастичного фільму. Повернувшись на курс, я раптом знову побачив перед собою старого знайомого помаранчево-чорного рибу-професора. Нахаба тримався просто переді мною, попри те, що навкруги швенділи досить великі представники тутешньої фауни, кожен з яких міг запросто проковтнути його. Але, певно, професор краще за мене розбирався в місцевих видах і знав, кого насправді треба боятися. Це видовище затягувало. Я почав розуміти, чому туристи годинами лежать на поверхні води. Адже це не телевізор, де навіть у новинах можна передбачити кінець. Це життя у справжньому розмаїтті, і воно ніколи не настогидає. Я проклав свій курс так, щоб бачити риф у глибину, але при цьому не втрачати візуального контакту з міленою. Страх висоти, точно такий, як у літаку, закрався в душу попри те, що я розумів. Солона вода тримає добре, впасти принципово неможливо. Однак розуміння і відчуття – зовсім різні речі. Усвідомлення провалля, темної безодні, яка роззявила пащу просто під тобою і буквально спостерігає за кожним рухом – Може, це і є головним у боязні висоти? Таємна сила, яка тягне тебе, запрошує кинутися в сторч голов, і хай воно буде, як буде. Я заплив за вегін рифу, туди, де вже не було аквалангістів, і ліг спокійно, щоб перебороти інстинктивний страх». Все-таки не люблю себе, коли чогось боюся. Протягом кількох хвилин я трохи привів до ладу думки та відчуття і вирішив, що на перший раз досить. Попереду ще багато днів, багато риб та коралів. Стигну звикнути і засвоїтися у цьому новому світі, підготуватися, щоб Катьку також пригостити. Вона любить квіти та рибок. І коли, вже трохи призвичаєвшись до польоту над безодною, розвертався до берега, Кинув останні погляд у глибину, раптом побачив їх. Знизу просто на мене піднімалися три постаті – з широкими трикутними крилами, довгими хвостами та пласкими рогами на голові. Вони випливали з чорної глибини океану повільно, немов кіно, вимахуючи крилами. І саме цей плавний, безперервний рух не давав можливості поворухнутися». Вони захопили мій погляд і не збиралися відпускати. Манти. Я впізнав їх за рогами, з фотографій на стінах ресепшену. Передня розміром була, мабуть, більшою за людину. За нею кільватері йшла менша, а нижче – ще менша. Усі три тіла рухалися в одному повільному, якомусь космічному ритмі. Бо піді мною і справді був космос. Чорна глибина, три сріблястих хвелетні – «І жодної можливості діяти. Таємна, невідома сила, що випливла із зеленкуватого морку. Я гостро відчув свою абсолютну безпорадність перед нею. Ноги і руки вмить похололи. Щось неуникненне, катастрофічне було в їхньому розміреному русі. Так летить у всесвіті комета, несучи з собою загрозу та руйнування. Так лис з повісткою випадає з поштової скриньки, віщуючи, що лиха не уникнути». Так перша сивина проступає на скронях, попереджаючи, що зворотний відлік твого часу вже почався. Я висів над безодною, з якої до мене піднімалося невідворотне, і не міг поворухнутися. А сріблясті велетні, хизуючись своєю байдужістю, повільно летіли темним космосом у своїх справах. Їх не цікавила така дрібнота, як я». Зробивши плавний пірует, трійця розвернулася та помандрувала собі далі у своїх мантівських справах, ховаючись за поворотом рифу. Кінцівки мої рухалися немов киселі. Свідомість розділилася на дві частини. Одна все ще супроводжувала мант у їхній мандрівці, у той час, коли друга штовхала тіло до берега. Врешті ноги торкнулися піску, пальці схопилися за гострий риф, і тут очі мої раптом впіймали знайомий помаранчево чорний силует. Риб'ячий професор знову супроводжував мене, а чи то не полишав цієї справи, і зустріч з океанськими монстрами була його рук, тобто плавців, справа. Я хлопнув долонею по воді, здіймаючи бризки. Професор хутко відскочив убік і здивовано глянув на мене Манти не нападають на людей. Тут біля рифу взагалі ніхто не зазіхає на туристів. Але все одно в океані треба бути обережним, тому що ти – лише гість у цьому світі.